Вернений до Вульфа, він виявився марним. «Повірте, містере Вульф, про вбивство мені нічого не відомо, інакше я з радістю б розповіла». «Містера Камфа ви знали інтимно?» – сухо запитав Вульф. «Так», – вона посміхнулася, – деякий час, окрім останніх двох місяців. «Посварилися? О, ні, просто перестала з ним зустрічатися. У мене з'явилися інші інтереси». Коли ви бачилися востаннє? Близько двох тижнів тому, в клубі. Хто, на вашу думку, міг його вбити? Гадки не маю. Вульф відкинувся на спинку крісла. З містером Таленто ви близько знайомі? Ні, якщо ви маєте на увазі те саме. Звісно, ми були друзями. Я раніше жила там, на третьому поверсі. Довго? Близько року. Я з'їхала хвилинку... Три місяці тому. У мене маленька квартирка на 49-й. У такому разі ви знаєте інших. Містера Мігана, містера Шефі, містера Алланда. Я знаю Роса Шефі та Джері Алланда, але не Мігана. Хто це? Він живе на третьому поверсі. Вона кивнула. А, мої колишні володіння. Сподіваюся, він укріпив той стіл, що вічно хитався. Ось одна з причин, чому я з'їхала. Не люблю мебльованих кімнат. А ви? Вульф поморщився. В принципі також. Отже, наскільки я розумію, тепер у вас власні меблі. Допомога містера Камфа. Міс Джонс розсміялася. В очах її застрибали іскринки. Я бачу, ви погано знаєте Філа. Містера Шефі? Містера Алленда? Ні і ні. Вона продовжувала дуже щиро. Послухайте, містера Вульф. Це подарунок одного хорошого друга. Містер Гудвін повідомив мені, що вас цікавить убивство, а не коперсання вкупі брудної білизни, тож давайте дамо меблям спокій. Вольф не наполягав. Ваше побачення з містером Таленту. З якою метою? Вона кивнула. Я думала про це, тобто думала, що відповісти на таке запитання. Я зателефонувала йому, почувши по радіо про вбивство Філа. «Навіщо така таємничість? Перехрестя?» «Ну, містере Вульф, ви ж питали про меблі? То навіщо, щоб мене бачили з віком Таленто?» Вульф протримав її до другої години. Він не викрив її і не загнав у кут. На Арбор стріт вона не була два місяці. Давно не зустрічалася з Шефі, Аллендом, Таленто, не кажучи вже про Мігана, якого взагалі не знала. Вона навіть припустити не могла, хто вбив Камфа. Єдине, що могло зацікавити Вульфа – повідомлення, що не залишилося жодної людини, здатної заявити права на Чорниша. Про спадкоємців Джоель нічого не чула. Коли вона встала з крісла, собака теж піднявся. Я провів міс Джонс, посадив її в таксі і повернувся. «Де Чорниш?» – поцікавився я. «Внизу у Фріца. Він спатиме там. Ти його не любиш». «Це неправда, але як бажаєте? Тепер уже ви не зможете звинувачувати мене. Так чи інакше, завтра його все одно забере поліція. Вони не прийдуть. Ставлю двадцять проти одного, що вони будуть тут ще до полудня». Вульф кивнув. «Приблизно так міркував і я, тому поки тебе не було, я зателефонував Крамеру, і ми з ним уклали договір». «О дев'ятій ранку ти разом із собакою маєш бути на Арбор-стріт. До полудня привезеш собаку назад. Поліція зобов'язується не чіпати її протягом наступної доби. У тому будинку ти зможеш знайти когось більш балакучого, ніж чарівна Джуель Джонс». Ранок був чудовим і сонячним. Я не брав із собою плащ Мігана. Цього разу жодного приводу не потрібно. Та й навряд чи мені випала б нагода ним обмінятися. Правоохоронці вже чекали. Я сказав провіднику, кремезному чоловікові середніх років у цивільному, що пса звуть Чорниш, і попередив, передаючи повідок. Якщо він вас вкусить, нарікайте на себе. Не вкусить. Так, Чорнишу. Провідник поплескав собаку і почав з ним знайомитися. Гучне ревіння струсонуло мої барабанні перетинки. Втрутився сержант Перлі Стебінс. Йому варто було вкусити тебе, коли ти його вкрав. Я повернувся. Перлі був на півдюйма вищий і на два дюйми ширший за мене. Ти все переплутав, зауважив я. Вкуси мені наносять лише жінки. Зате цікаво, яка муха кусає тебе раз у раз. Ми продовжували обмін люб'язностями, а провідник, його звали Ларкін, налагоджував дружні стосунки з чорнишем. Невдовзі він оголосив, що можна починати. Перлі роз'яснив ситуацію. Як видно з усього, ось як це відбувалося. Зайшовши до будинку, камф зняв із собаки повідок і тримав його в руці, підходячи до дверей однієї з квартир. Господар впустив його, а потім схопив ззаду і придушив повідком, який згодом засунув у кишеню плаща. Собака був уже на вулиці, коли тіло витягли в хол. Це Таленто вигнав його. У такому разі, зауважив Ларкін, він невинний. Ні, підозри з нього зняти не можна. Таленто міг убити Камфа, винести тіло і, виходячи, вигнати собаку на вулицю. Чи може пес за таких обставин поводитися спокійно? Загалом так. Це залежить від його близькості з господарем. Та й крові не було. «Ви зайдете першим. Вперед, Гудвіне!» Перлі попрямував до дверей, але я заперечив. «Я залишуся з собакою». Стебінс був явно незадоволений. «Тоді тримайся позаду Ларкіна». Проте мені не подобалося спостерігати з-за спини, і я зайшов у вестибюль разом із Перлі. За хвилину там з'явився Ларкін із собакою. Зробивши два кроки, Ларкін зупинився. Собака теж. Ніхто не промовив ні слова. Чорниш озирнувся на Ларкіна. Той зняв нашийник і трохи підштовхнув пса, щоб показати йому, він вільний. Чорниш підійшов до мене і задерши голову, дружелюбно завиляв хвостом. Дурниці, з відразою скривився перлі. Знаєте, мовив Ларкін, я й не розраховував, що він покаже нам, куди вчора пішов камф. У кращому разі можна було сподіватися, що він підійде до сходів, де лежало тіло, і, можливо, підніметься на майданчик, звідки винесли вбитого. «Гудвіне, підведіть пса до сходів!» Я підкорився. Він ішов охоче, але, вочевидь, не виявляв особливої цікавості до цього місця. «Чудово!» – сказав Перлі. «Просто чудово! Що ж, продовжуйте!» Ларкін надів на собаку нашийники з повідком – Провів Чорниша через хол і подзвонив у двері. Замить двері відчинилися і з'явився Віктор Таленто. «Привіт, Чорнишу!» – сказав він і нахилився до собаки. «Я ж попереджав вас, ані пари з вуст!» – заривів Стебінс. Таленто випрямився. «Вибачте, забув!» У його голосі звучав щирий жаль. «Хочете ще раз?» «Ні, це все!» Таленто ступив назад і зачинив двері. «Ви маєте зрозуміти», – втлумачував Ларкін сержанту. «Лабрадор не вчепиться в горло ворогу, не такий це собака. Найбільше, чого ми можемо очікувати, це недружня поведінка або, скажімо, гарчання». «Варто продовжувати?» – запитав Перлі. «Неодмінно. Ідіть краще ви першим». Перлі став підніматися сходами, я за ним. Майданчик був вузьким і не надто яскраво освітленим. Ларкін постукав. За десять секунд почулися кроки, і на порозі з'явилася особа, яка два дні тому була вигнана з дому Вульфа і забрала мій плащ. «Це сержант Ларкін, містере Міган», – представив Перлі. «Погляньте на собаку. Ви бачили його колись?» «Погладьте його». Міган пирхнув. «Самі гладьте». «Ви бачили його раніше?» «Ні». «Ну, добре, дякую. Ходімо, Ларкін». Двері хряснули голосно й різко. Ну, — кинув Перлі через плече. Собаці він не подобається, — відповів Ларкін. Правда, на світі багато людей, яких собаки недолюблюють. На наступному поверсі все повторилося. Ми відійшли вбік, а провідник постукав у двері. Ніхто не відчиняв. Він постукав знову, і невдовзі двері трохи прочинилися. Скрипучий голос промовив: Ви з собакою? «Так», – підтвердив Ларкін. «Сержант тут?» «Тут», – відгукнувся Стебінс. «Я ж казав, собака мене не любить. Одного разу у Філа Камфа, словом, він на мене образився. Ви що, знущаєтеся?» «Відчиніть двері, собака на повідку». «Ні», – сказав вам, не відчиню. Перлі несподівано штовхнув двері, і ті розчахнулися. На порозі, тримаючись за одвірок, стояв кислявий тип у червоній смугастій піжамі. Собака загарчав і позадкував. Ми обходимо всіх, містере Алланд, сказав Перлі, ви не виняток. Тепер можете йти спати. Щодо знущання, він замовк, бо двері зачинилися. А ви не казали, що Алланд вас попереджав? поскаржився Ларкін. Мені хотілося подивитися. Ну, залишився останній. Про верхній майданчик вочевидь дбали. Акуратно пофарбовані стіни були прикрашені невеликими картинами. Кроки за дверима пролунали відразу ж після стуку. На порозі з'явився рос Шеффі, художник, одягнений у старий коричневий смокінг. Він був безперечно найгарнішим із мешканців будинку. Чорниш поводився цілком спокійно. Коли стало зрозуміло, що кров не проллється, Перлі запитав: «Ви знаєте цього собаку, містере шефі «Звісно, чудовий пес!» «Погладьте його!» І з задоволенням шефі граційно нахилився. «Чорнишу, ти знаєш, що твого господаря більше немає?» Він почухав пса за вухами і випростався. «Щось іще?» «Я працюю, люблю ранкове світло». «Все, дякую!» Перлі повернувся. Спускаючись, ми не зронили жодного слова. На другому поверсі нас перехопив Віктор Таленто. Телефонували від прокурора. Мене викликають на службу. Я вільний? Так, сказав Перлі, можемо вас підвести. Таленто зрадів і попросив хвилинку зачекати. Стебінс звелів віддати мені собаку, і я взяв повідок. На дворі стояла така ж чудова погода. Ми зупинили перше вільне таксі. Я витягнув із гаманця п'ять доларів і простягнув водієві. «Дякую», – мовив він. «За гарні очі?» «Тобі доведеться відпрацювати їх, братику», – запевнив я. «Тут можна десь зупинитися і почекати. Від тридцяти хвилин до трьох годин». «Три години за п'ятірку?» «Звісно, ні. Я додав ще одну. Навряд чи доведеться чекати довго». Неподалік є стоянка. На вулиці без пасажира до мене можуть сісти. У тебе буде пасажир, собака. Давай, ну, пошукаємо місце. Ми добряче покрутилися, перш ніж змогли припаркуватися на Корт-стріт за два квартали від Арбор. Натовп біля будинку номер 29 уже розійшовся. Мене це влаштовувало. Міган на мій дзвінок не відповів, і я постукав до Алланда. За дверей донісся скрипучий голос. «Хто там?» «Гудвін. Я був тут із поліцією. Собаки немає». Двері прочинилися. Джером Алленд усе ще був у своїй смугастій піжамі. «Чого вам треба? Я хочу спати». «Я збирався поставити вам кілька запитань, але завадив собака. Це не займе багато часу». Оскільки він не був настільки ввічливим, щоб запросити мене зайти, мені довелося просто відсунути його вбік. Я опинився в кімнаті, обставленій меблями, які прищепили Джоел Джонс ненависть до подібних будинків. Аланд присів на край хиткого стільця і скомандував: "Питайте". Делікатне становище, адже він припускав, що я з поліції. І Джоел Джонс згадувати ризиковано. До неї могли ще не докопатися. «Давно Річард Міган займає квартиру під вами?» «Я казав вам уже десять разів». «Не мені. Я перевіряю. Давно?» «Дев'ять днів. Він в'їхав у вівторок, на тому тижні». «А хто займав квартиру раніше?» «Ніхто. Тобто вона пустувала». «Ні, я ж пояснював, там жила дівчина, яка з'їхала три місяці тому. Її звуть Джоель Джонс, артистка. Саме вона знайшла мені роботу в нічному клубі». Він змінив тон. «Я знаю, чого ви домагаєтеся. Ви хочете, щоб я все переплутав. Привели сюди цього собаку. Ну що мені робити, якщо я не люблю собак?» Він скуйовдив волосся і змахнув рукою, як комедіант, яким, власне, і був. «Помер, як собака», – вигукнув він. «Ось як помер Філ, як собака». «Ви казали, – осмілів я, – що дружили з ним?» Його голова смикнулася. «Я цього не казав. Можливо, іншими словами. У мене немає друзів». «Ви щойно сказали, що дівчина, яка жила тут раніше, знайшла вам роботу. Це схоже на дружню послугу. Чи вона вам чимось зобов'язана?» «Звісно, ні. Чому ви весь час її згадуєте?» «Не я згадую її, а ви. Я лише запитав, хто жив унизу раніше. Ви воліли б її не вплутувати?» «Джуель тут зовсім ні до чого». «Вона знала Філіпа Камфа?» «Мабуть, так, звісно. Близько». Він похитав головою. «Це треба питати у Філа». Я посміхнувся. «Цікаво, містере Аланд. один із мешканців будинку – вбивця, а ви ухиляєтеся від запитань щодо Камфа і дівчини. Подумайте, що це може означати? Припустімо, Камф відбив її у вас, і ви його задушили. Вона ніколи не була моєю подружкою. Угу. Або, наприклад, Камф погано з нею поводився. Вона хотіла його позбутися, а ви на знак вдячності послухалися». «Маячня!» – процідив він. «Вам би кіносценарії писати?» Вести його до Вульфа я не міг. Довго розмовляти з ним теж, оскільки будь-якої миті йому раптом могли зателефонувати з поліції. І я пішов. Спустився ще на поверх і постукав. Почулися кроки, і двері відчинилися. Міганусе ще був незачесаний і неодягнений. «Ну?» – прогарчав він. «Мені потрібно поставити вам кілька запитань. Не заперечуєте?» Вічливо, але твердо промовив я. «Категорично заперечую. Містера Таленто викликали до прокурора. Наша розмова допоможе вам заощадити час». Він мовчки повернувся, і я пішов слідом за ним. «Десь я вас бачив про бурмотів Міган. Звісно, ми приходили з собакою». «Ні, раніше». «Ви не були вчора у Ніровульфа?» «Правильно. То як же це?» Я здивовано підняв брови. «Невже не ясно, містер Міган? Я прийшов, щоб ставити запитання, а не відповідати на них. Я був у Вульфа у справах. Мені часто доводиться туди заходити, а тепер...» «Жирний, пихатий недоумок. Можливо, ви маєте рацію, але перейдімо, мабуть, до справи». Я дістав записник і олівець. Ви переїхали дев'ять днів тому. Будь ласка, розкажіть докладно, як саме ви сюди потрапили. Його очі зблиснули. Я розповідав, принаймні, тричі. Я знаю, так і робиться. Я не намагаюся спіймати вас на якійсь неточності, але ви могли пропустити важливу деталь. Припустімо, що мені нічого не відомо. Ну? Він просто гнав і впустив голову на руки. Я – професійний фотограф, працюю в Пітцбурзі. Два роки тому дружився з дівчиною на ім'я Маргарет Райан. Через сім місяців вона мене покинула і поїхала з Пітцбурга. Принаймні, я не міг її там знайти. Приблизно рік тому один мій клієнт повернувся з Нью-Йорка і розповів, що бачив Маргарет у театрі з чоловіком. Він заговорив до неї, але вона зробила вигляд, ніби його не знає. Я поїхав до Нью-Йорка, проте за кілька тижнів пошуків нічого не домігся. До поліції не звертався. Не хотів. Нехай це і здасться вам непереконливим. Гаразд, махнув я рукою. Продовжуйте. Два тижні тому в картинній галереї в Піцбурзі мені впало в око велике полотно, написане Олією. Три кобилиці на пасовищі. На ньому була зображена кімната з трьома жінками. Одна з них сиділа на дивані. Дві на килимі, їли яблука. Та, що сиділа на дивані, моя дружина. У цьому немає жодного сумніву. «Ми й не сумніваємося», – запевнив я. «Що ж ви зробили?» Картину написав шефі. Я навів про нього довідки у адміністрації і, закінчивши невідкладну роботу, знову вирушив до Нью-Йорка. Адреса Шефі знайшлася простіше простого – у телефонній книзі. Я зустрівся з ним тут, у його студії. Спершу я сказав, що зацікавився однією з жінок на картині, як можливою натурницею для зйомки. Але Шефі відповів. Його думка про фотографію як про мистецтво така, що він і розмовляти не бажає на цю тему. Довелося відкрити йому правду. Його поведінка одразу змінилася. Він висловив мені співчуття і сказав, що із задоволенням би допоміг, але написав картину понад рік тому і просто не пам'ятає, де брав натурниць. Міган замовк, і я відірвався від записів. «Повторюю, мені це здалося дуже підозрілим», – сказав він агресивно. «Продовжуйте, продовжуйте, я слухаю». Я кажу, це підозріло. Може забути фотограф, через якого проходять сотні моделей, але не художник. Тому я трохи погарячкував, але потім перепросив. Він обіцяв згадати імена натурниць і попросив йому телефонувати. Замість цього я прийшов сам. На моє запитання шефі відповів, що жодного імені не згадав і навряд чи згадає взагалі. Цього разу я стримався. Піднімаючись, я побачив оголошення про здачу квартири і вирішив переїхати. «Для картини позувала моя дружина. Щоб знайти її, мені не завадило б жити ближче до шефі та його відвідувачів». У Мігана, ймовірно, була фотографія дружини, але, звісно, просити її я не наважився. Вона або давно в поліції, або її немає. Тому я просто запитав, «Чого ж ви домоглися?» «Поки що небагато. Намагався зблизитися з шефі. Не вийшло». Познайомився з двома іншими мешканцями, Таленто та Аландом, але це нічого не дало. Нарешті я зрозумів, що потребую допомоги фахівця, і одразу звернувся до Ніро Вульфа. Ви бачили, чим усе це закінчилося. Я кивнув. У нього приголомшлива самовпевненість. А чого ви, власне, хотіли? Я хотів, щоб він прослуховував телефон шефі. Це незаконно, суворо відчеканив я. Так нічого й не вийшло. Я прогортав записник. Повернімося трохи назад. Протягом цього тижня ви зустрічали друзів чи знайомих шефі? Тільки двох. Молоду жінку на турницю, не пам'ятаю її імені, і чоловіка, який, за словами шефі, купує картини. Його прізвище Бронштейн. Ви не згадали Філіпа Камфа? Міган подався вперед і опустив на стіл кулак. І не збираюся, ніколи його не бачив. А що б ви сказали, якби я заявив, що вас бачили разом? Я б сказав, що ви мерзенний брехун. Його очі ще більше почервоніли. У мене і так вистачає турбот, а тут ви звинувачуєте у вбивстві абсолютно незнайомої людини, а потім приводите собаку і змушуєте її гладити. Я співчутливо кивнув. «Що поробиш, містер Міган? «Не ви перший, не ви останній, хто проти своєї волі опиняється замішаним у злочині». Я згорнув записника і поклав його до кишені. «Прошу нікуди не їхати. Ви можете знову знадобитися». Коли я піднімався на верхній поверх, стрілки мого годинника показували 28 хвилин на 11. «Розумію, за даних обставин скаржитися на те, що мене відривають від роботи, марно». Сказав роз шефі, вказуючи мені на стілець і сідаючи навпроти. Тільки не надто довго, попросив він. Необхідно прояснити деякі моменти, почав я. Звісно, те, що Річард Міган приїхав у місто в пошуках дружини і зняв тут квартиру за дев'ять днів до вбивства Камфа, може виявитися простим збігом, хоча про такий збіг варто замислитися. Чесно кажучи, містере шефі, є люди і я серед них, яким важко повірити, ніби ви не в змозі згадати, хто позував вам для великої картини. Шефі посміхнувся. «Ви думаєте, я брешу?» «Я цього не стверджую». «Але зрозуміло, так вважаєте». Він знизав плечима. «З якою метою?» «Який таємний задум я виношую?» «Не знаю. Ви сказали Мігану, що спробуєте допомогти йому розшукати дружину». Він страшенно діяв мені на нерви. Варто було трохи поворушитися, аби лише позбутися докучливого відвідувача. Ну і що ж ви зробили? Я пояснював у своїй письмовій заяві. Більше мені додати нічого. Намагався згадати. Один із ваших колег порадив з'їздити до Пітсбурга і поглянути на картину, щоб освіжити пам'ять. Як на мене це смішно. «Послухайте, містере-шефі», – сказав я проникливо. Вся ця історія погано пахне. Ви, мешканці цього будинку, багато знаєте один про одного, але про щось пов'язане з камфом, схоже, замовчуєте. Я не очікую, що людина на кшталт вас стане копресатися в бруді, але так чи інакше увесь бруд, пов'язаний із убивством, неминуче випливе назовні. Якщо ви намагаєтеся щось приховати, це не найрозумніша лінія поведінки. Ого, ціла промова. Він знову посміхнувся. «Дякую, тепер ваша черга». «Я не настільки красномовний». Шефі похитав головою. «Ні, навряд чи я вам чимось зможу допомогти. Не скажу, що не стикаюся з брудом, це було б неправдою, але з тим, що вас цікавить – ні. Ви знаєте мою думку про камфа. У певному сенсі ним можна було захоплюватися, проте і недоліків у нього вистачало». Приблизно те саме я б сказав і про таленту, Алланда знаю лише поверхово. З Міганом ледь знайомий, і навіть не здогадуюся, навіщо комусь із них убивати Філіпа Камфа. Якщо ви очікуєте, задзвонив телефон. і підійшов до столика біля дивана і підняв слухавку. Рази два він повторив так, потім сказав Але один із ваших людей у мене не знаю, не питав. «Можливо, добре, до прокурора». Він повісив трубку і повернувся до мене. Я підвівся і заговорив першим. «Отже, вас викликають до прокурора. Їм би тільки розводити тяганину та дотримуватися формальностей, ніколи не дадуть поліції спокійно працювати». І скромно пішов. На щастя, таксі було на місці. Його пасажир милувався околицями. Чорниш зраділо тицнувся мордою мені в коліна. Лічильник набив шість доларів, але я не став брати решту з десятки. Якщо вже Вульф змушує мене розслідувати вбивство через своє захоплення собакою, нехай розплачується за задоволення. Коли ми увійшли до кабінету, пес попрямував до Вульфа без жодних вагань, сміливою впевнено. Це доводило, що вчора, під час моєї відсутності, шеф шукав до нього підходи. Можливо, підгодовував або навіть погладив. Мені, на думку, спали певні міркування, але я волів залишити їх при собі. «Ну», – буркнув Вульф. Я доповів. Ситуація вимагала повного і детального звіту, і я працював щосили поки Вульф, заплющивши очі, насолоджувався у своєму улюбленому кріслі. Запитань не було. Натомість він розплющив очі і почав. «Необхідно...» «Хвилинку. На мою думку, такою важкою роботою я заслужив право висловити ідею. Необхідно зв'язатися з галереєю в Пітсбурзі, де виставлялася картина шефі». «Це постріл на вмання?» «Це одно...» Я потягнувся до телефону і за якихось чверть години, переговоривши з трьома різними людьми, дізнався все, що мені було потрібно. Виставка закінчилася тиждень тому. До Піцбурга їхати не доведеться. Картину придбав містер Герман Бронштейн із Нью-Йорка. Адреси не дали. Телефонну книгу. Я вже гортав сторінки. Ось, Герман тільки один. Дзвони. Мабуть, не варто. Це може зайняти весь день. Чому б мені не під'їхати? Картина, напевно, там. І якщо я не зумію поглянути на неї, можете мене звільнити. Я все одно подумаю про відставку». Зрозуміло, Вульф був не в захваті. Це ж моя ідея. Але все ж таки здався. Трохи поміркувавши, я спустився вниз, дістав сумку з камерою і перекинув її через плече. Таксі привезло мене не до будинку, а до палацу з неминучим швейцаром, з якого я пройшов, не піднімаючи очей. До Бронштейна, фотографувати, запізнююся. пробурмотів я, не сповільнюючи кроку, перетнув розкішний хол, кинув ліфтеру, який, на щастя, опинився тут, Бронштейн, і ми поїхали. Вийшовши на 12-му поверсі, я впевнено рушив праворуч, покладаючись на власне везіння. Двері відчинив велетень жіночої статі у фартусі. Через пару хвилин вийшла висока поважна дама з приємним обличчям і запитала, що мені потрібно. Я перепросив за те, що турбую, і пообіцяв свою найбільшу вдячність, якщо мені дозволять зробити знімок картини, що нещодавно експонувалася в Пітсбурзі, а нині належить містеру Бронштейну. Мій клієнт – пітсбурзький меценат. На жаль, прогавив можливість побачити її в оригіналі.